el programa de contrainformació de la Vall del Gès, dilluns de 10 a 11 de la nit, a Ràdio Ona. Hola, bona nit. Tornem a ser aquí, com cada dilluns, amb molts temes sobre la taula. Eh, parlarem bàsicament amb algú de la plataforma antiincineradora del Vall del Gès, potser amb en Josep Malo o potser amb alguna altra persona, potser amb en Moisés Company. Uh, després parlarem també amb Marcel Sorinyac, d'Olot, que és el secretari general del Comitè Regional de la CNT de Catalunya i Balears. Ens explicarà una mica el funcionament d'aquest sindicat, de quina, manera, uh, de quina manera funcionen, que és força diferent de la resta de sindicats majoritaris. I parlarem també amb Diana Reig, que és l'advocada de Madeu Casellas, doncs de les darreres novetats uh, pel que fa a aquest pres anarquista, que ja sabeu que va estar 76 dies en vaga de fam i en aquests moments doncs la repressió sembla que s'està endurint a l'entorn de l'Amadeu Caselles, perquè la darrera notícia que tenim és que eh, els carcellers de l'Hospital Penitenciari de Terrassa han fet una denúncia contra, contra la Diana i contra el Francesc Carnau, contra els advocats de l'Amadeu, que també hi ha hagut gent del grup de suport a qui, tot i tenir ja les visites autoritzades s'han doncs fet enrere i ara no els deixen entrar. I ja sabeu que també hi va haver aquella sanció contra el Franqui de Terrassa per haver fet una, una carta solidària amb l'Amadeu Caselles i posteriorment una altra sanció eh, perquè va manifestar-se en suport dels ocupes de Terrassa, entre els quals ell mateix. Tot això doncs eh, ho tindrem d'aquí una mica i... Primer de tot farem aquesta trucada amb la gent de la plataforma d'incineradora. La setmana passada vam dir que en parlaríem amb més calma, que vindrien aquí, que en parlaríem cara a cara, però sembla que avui tornen a estar reunits i no els és possible de desplaçar-se, però sí que ens faran una mica d'explicada de, de com van les coses. Sí, podem parlar ja? Josep, Bona nit. Sí, podem parlar? Josep? Diga. Hola, bona nit, ets en hola. Josep Malo? No, sóc en Moïsés Company, el president del grup. De la plataforma anti-incineradora. La plataforma antiincineradora sí. sí, mira, la setmana passada vam estar parlant amb, amb en Josep Malo, en aquell moment estava fent una assemblea, sí. i en aquests moments sembla que tornem a estar reunits, oi? Sí, sí, cada dilluns n'hi trobem. Mol bé, i llavors havíem parlat d'aquestes al·legacions, que hi havia molt poc dia per fer-les, de que no es va informar adequadament. Sí, I... bueno, va sortir el diari de la província, sí, o ah. com el voc, però de la província. Sense que sortís a la premsa, ni que se us informés, no, no. ni se a la pàgina... per fort. Ni la pàgina web de l'Ajuntament, ni enlloc, vaja. No. Eh, perdona un moment, Francesc. Hola, bona nit. Estem parlant amb Moisès Company, que és president de la plataforma antiincineradora de la Vall del Gès, ecologistes de Catalunya. No sé si ho dic bé. Sí, sí. Doncs explique'ns una mica, Moisès, a veure com, com ho teniu. Quines mobilitzacions estan previstes o no? Bé, bueno, de moment el que hem fet és presentar 1.629 al·legacions, seguim recollint-nes perquè aquestes són les que han pogut ficar dintre del termini, han tingut una C setmana. Signatures, deus no. voler dir, no? Sí, signatures per, per fer a part de les al·legacions que hem presentat. Sí, sí. I, i, des, i després, doncs, ara, doncs, esperar a veure què fem mentre anem recollint altres al·legacions. Perquè aquesta recollida de signatures s'ha fet eh, a cuita corrents, no?, a darrera hora. Ah, sí, en una setmana. En una setmana heu recollit, quantes dius?, 1.629 signatures. 1.629 signatures. Aquestes són entrar en termini, dintre del termini que, que hi havia establert. El que passa és que es recollint-ne, perquè evidentment, és un termini que, que s'ha acabat molta gent sense poder-ho fer. Mira, nosaltres, una, una mica de manera casual, aquest dissabte vam veure un regidor de Sant Vicenç, uh -huh. en Xavier Verdolet, uh -huh. sí? i li vam explicar una mica, li vam preguntar a veure ell que pensava de l'incineradora i bé, per suposat que ens va dir que ell estava d'acord, que ell estava en l'equip de govern i el vam convidar a venir al programa perquè per hi hagués doncs totes les opinions. Sí. Però Francesc, tu ho recordes exactament què et va dir, no? Cada moment no. Cosi, sigui, cada moment no vindrà. Que no li sembla el moment adequat. No, eh, el, el Xavier Verdulet, em refereixo. Va dir que no vindria. Quan no hi és mai. Ja. Uh -huh. Estem sempre deixats una mica a la manera de diu, però uh -huh. bueno. Uh mhm. -huh. Uh -huh. Doncs explica'ns una mica què... Bé, bueno, aquí, o sigui, nosaltres la problemàtica que veiem és que segueixen fent el mateix que vam fer ja amb l'altre projecte. És un, un projecte que no és dimensionat a la necessitat que tenen de calefacció, sinó que és claríssimament és un projecte d'una central elèctrica eh, que aprofitant eh, doncs, el, el fet aquest eh, que aprofitaran una part de la calor que es generi que es llença, diguem per cogenerar, per, per donar eh, calefacció al poble, doncs això, aprofitant les primes i d'això, us hi el preu. O si sigui, és un negoci muntat. És un negoci o sigui, per fer electricitat. O sigui, no per només por... per cobrir les necessitats de calefacció de Sant Pere, no? No, no, no, què va, què va. O sigui, les necessitats estan, estan establertes actualment, la, o, o, la central que tenen pot fer uns 6 megawatts de calor o, o, o hasta menys i tot. Inclús. I aquesta, eh, farà més de 26 MW de calor. Vés o sigui, mm. molt de molt calor, per sobre. Eh? O I sigui, després elèctricament això es transformen en uns 6 MW de de corrent elèctrica. O sigui, Però es tracta és... d'un negoci, en definitiva, no? no? no? I a més a més és una central molt gran en un lloc doncs, que que que com seran tots, eh, hi ha una inversió tèrmica i no, I no és el més adequat el lloc. El fet que hi hagi inversió tèrmica pot voler dir, suposo, que, que les partícules que s'emetin a l'atmosfera ens arribaran a Togalló, també. No, arribaran a la comarca. Arribaran a tota la comarca. Sí, sí, sí. perquè només cal veure les, les centrals que han de mesura automàtica, que hi ha uns camions repartits a la comarca, n'hi ha un Orís, n'hi ha un Ametlleu, n'hi ha un Avic, en... no recordo veure com més n'hi ha, però n'hi ha alguns altres descampats per aquí i tots tenen eren mesures de, del nivell d'usor, que és, eh, que és un, un element que és fàcil de mesurar en continu i, i que els assoperem, però els assoperem de llarg, d'alguna que està en normativa. Això ara, sense, ja, ara, sense va, que estigui en no, funcionament. Ara, sí, sí. I, i a més a més molta contaminació ens ve de Barcelona, o sigui, de, de, del fum de Barcelona que s'acumula aquí, perquè això és un sot i tot cau aquí. O si sigui, A més a més, que ara més mesura doncs, l'obertura de l'eix i picolot, això comportarà un, un augment grandiós de, de, de, de, de la contaminació, perquè això també hi haurà molta, molta circulació de camions i cotxes. I, i, i, fica, i si anem ficant parells d'aquests aquí, doncs haurem de marxar en camps i joveu d'aquí. Eh, o sigui, que, realment, pot, realment que, pot, és que pot tenir conseqüències per la salut greus. Ja, ja les té, eh? Ja les okay. té. Uh -huh. Però, però clar, tot suma. I això és gran. és gran. A més a més hi ha una altra problemàtica que, que ja es havia o sigui, ja parlat abans i això és d'on trauran aquestes tones que es necessiten 65.000 tones de fusta uh -huh. que diuen que trauran. Perquè, fa la biomassa perquè sigui rentable i, i ecològica, o sigui, i sostenible eh, s'entén que s'ha de sortir de, del, de, de pocs quilòmetres a la rodona. Perquè, esclar, si has de començar a portar eh, fusta de... De molts quilòmetres, o sigui, amb distàncies llargues, realment el, el procés no, no, no val la pena, perquè esclar, els camions gasten gasol i gasten energia, vull dir que no, no, té, no té raó de ser. Uh -huh. I, i, I realment els boscos no, aquests ja s'havia estudiat. S'havien tombat la, una planta que hi viu que, que havien programat abans, que era per 8.000 tones, i deien que no hi havia prou, que no, que no es podia assegurar. A veure si ens quedarem sense boscos a sobre. Bé, bueno, és que és això, no, no, no sense boscos no, perquè ja hi ha experiències en altres llocs i acaben portant eh, fusta, doncs, de, de, de fins i tot d'aquests llocs de Txernòbil, aquests llocs d'allà, doncs, que, que, que aquella fusta no es pot vendre. I la porten amb aquestes, amb aquestes incineradores. Però, esclar, vull dir, no, no, això és, és una tapadera, no no és realment el que es va buscar una, una central doncs, com la que, que s'ha fet cap equiparats que, que, que escalfen l'aigua a doncs, de, de, les estàncies diguem municipal, les piscines o aquestes coses o sí sigui, que realment facin la funció el que està fent la, la central aquesta que tenen ara o la que està fent la que teniu ara ja la que no? ara sí el que és d'aigua calenta que vull dir, ja, això no hi hem estat mai en contra hem estat en contra del que estan cremant perquè actualment no hi estan cremant fusteneta ja, ja van fer un acte notarial i tot, i vam ensenyar el que realment cremaven. I, i estem parlant d'una centraleta, una milla central comparat amb el que volen fer. I ara ens, ens fan creure que, que cremaran fustaneta i d'aquí als voltants. Que tot, i, tot i que ja ho diuen clarament, el projecte, que diu que això serà un 70% i l'altre 30% són productes biomàssics. I això què és? Pues, eh, és això el que ens temem. Que no se sap i... molt bé, no? dint, viu massa que productes i hi entren fins i tot en doncs, fustes pintades, eh, residus de mobles, es fa constantment parlant d'un 30% de 8, 8 tones aida de de sí, de, de, de 8 tones que caian ara o, o de 65.000, eh, el tant per cent, clar, supera molt, vol dir que tindrem més tones de porquería que les estan acabant ara. Uh -huh. sí, està clar. Clar, dir que no. o sigui, no, no, en, si s'estudia una mica amb deteniment és que no, no s'aguanta per lloc. No, no, no entenem res de del que s'està volent fer aquí i de després al lloc però així heu pogut fer les al·legacions? les al·legacions sí les vam entrar, bueno, aquestes 1.600 doncs, eh, les hem entrat dintre del terme perquè és clar un terme així curt no uh, hi ha de fer res més 1.600 signatures 1.629 que les vam portar el dissabte i, I al·legacions, quantes? Eh, Bé, bueno, les al·legacions, clar, nosaltres, eh, com que no vam poder preparar a, al·legacions així individuals, el que hem fet és, són... hi ha gent que sí que ha presentat al·legacions, que també se'n les ha juntat, però de punt sí, hem fet com una al·legació i signatures perquè l'hem fet nosaltres perquè no hi havia temps de més. Clar. Sí, sí, sí. Clar, ja, ja, ja vam fer una assemblea, però esclar, la, la gent que vam mobilitzar ja vam omplir tot el local i d'això, però esclar, no, no és, no hi ha temps material per fer res. Esclar. I les vostres al·legacions les fareu públiques? Uh, de fet, em sembla que a la pàgina ja hi són, ah, la pàgina web de la... El uh -huh. que passa és que també a vegades amb, amb una mica amb el que no es publica tot el que, que nosaltres fem saber. És que hi com una mica de secretisme, no, no entenem què està passant. Com que fan trampes, està clar. Sí, o sigui, ja ens ja estan Quint... ficant peus... Clar, nosaltres, diem, evidentment, nosaltres som treballadors, i no, no ens dediquem a això 24 hores al dia, no? Aquest és el problema, aquest. Clar, no, no, no tenim un, una gent aquí doncs, que estan alliberats i que es dediquen a això. Nosaltres hem de treure el temps d'allà on podem. I realment, la costa mobilitzar gent, costa fer... Tenim els canals que tenim. Vull dir, quatre cartes als lectors, quatre escrits, i, eh, o sigui, quatre, passar quatre copers per les cases, mirar si hi ha algun cartell, alguna pancarta, però clar, no tenim més, més mitjans. I, esclar, la desinformació pot ser... És més fàcil fer-la per ells que no pas a nosaltres informar. Sí, sí, clar. Bé, en qualsevol cas, sapigueu que aquí en el nostre programa doncs esteu convidats que no sempre, vull dir que no cal que nosaltres us truquem, que vosaltres ens podeu trucar sempre que hi hagi novetats o sempre que, que vulgueu explicar. Ja mirem d'anar informant perquè es va bé que, que hi hagin micros oberts, diguem-ne, perquè no, esclar, costa, costa moure. I la gent està desinformada, realment hi ha gent que no sap el que s'està fent. Uh -huh. Molt bé, molt bé, molt bé, doncs gràcies per la teva col·laboració. Si et sembla, de moment ho deixem així i ja, ja continuareu informant. Ja anirem informant. D'acord, moltes Bona gràcies. Bona nit. Salut, salut. Bona nit. Doncs potser podríem aprofitar per posar unes falques, no sé el nostre tècnic què li sembla, i passaríem a la següent trucada. 7. 4 Més enllà de la innocència <t 'en> Còctel contrainformatiu. Uh, continuem uh, Ja sabeu que diverses vegades hem parlat amb en Josep de Manresa que és un sindicalista de la CNT que ens ha parlat de l'Amadeu Caselles perquè s'hi han implicat molt en aquesta lluita i també de diverses mobilitzacions que han fet a la comarca del Bages però avui amb qui intentarem parlar telefònicament és amb en Marcel Sorinyac que és el secretari general del Comitè Regional de la CNT de Catalunya i Balears amb el Marcel intentarem parlar d'una manera més global no tant de les lluites concretes sinó de què representa la CNT ara mateix. Sí, Marcel? Hola. Hola. Hola, bona nit. Mira, et truquem com hem quedat del programa Còctel Contrainformatiu de Torelló d'Osona sí. i dèiem que ets el secretari general del Comitè Regional de la CNT de Catalunya i Balears, sí. és correcte? Sí, sí i que ens agradaria saber una mica eh, el funcionament de la CNT com a com a sindicat perquè eh, jo he sentit alguna vegada el comentari de la gent del carrer de dir que ah, la CNT encara existeix, no era durant la guerra això. Eh, jo ho he sentit, no sé si és una opinió sí, estesa bueno, o no, però... És bastant és bastant habitual, o sigui, la el, el, el CNT com a sindicat, doncs dintre la història de l'últim segle XX, doncs, doncs realment és un sindicat de pes, és un sindicat que havia tingut molta història, realment no havia sigut sindicat majoritàri a tot l'estat, sobretot a Catalunya, que és on es va fundar el 1910. I certament que, bueno, un cop acabada la Guerra Civil, tota la reprocessió franquista que acompanyà tot això durant 40 anys i, i tal, doncs... Primera, que molta militància aquella època doncs, va morir eh, amb, aquest, amb aquest lapsus de temps i d'altres, doncs, o, o bé per qüestions de que estaven a l'exili o, o bé per qüestions naturals doncs, desapareixien. No? Eh, el tema està que, clar, a finals dels 70, doncs, eh, diguéssim, aquest país doncs, eh, hi ha la transició democràtica, entre cometes, on es, es tornen a legalitzar el que en diríem els sindicats i partits polítics d'Esquerres, i llavors sí, la CNT doncs, apareix tal com va fer al nostre moment Comissions Obreres o UGT. Hem de tenir en compte que fins i tot la CNT a finals dels 70 fa un míting a Montjuïc, a Barcelona, i a plegat de 100.000 persones. Tot això està perfectament documentat i vull dir que o sigui, la CNT no acaba directament en el que és la Guerra Civil, com molta gent es pensa durant aquesta transició. Doncs, va estar bastant activa, tenia uns 70.000 afiliats a, lo que a Catalunya. En tot cas lo que passa és que llevantes per una sèrie de problemes interns, decisions i varis històries d'aquest estil, fins i tot intervencions per part d'una mà fosca a l'eststat amb diversos atentats atribuïts a membres de CNT que no van ser que estan demostrat que que va ser tot una sèrie de paranys fets per el que llavors era el ministre de governació Martín Villa, actual president d'Eessa. Doncs, com el cas escala a Barcelona, doncs a partir d'allà el, el moviment llibertari en general i la CNT en concret doncs, té una forta davallada durant doncs els anys 80 i, i part dels 90, no? Uh -huh. El que passa que a finals dels 90 i ben començat els anys 2000, doncs sembla que hi ha una reactivació dintre el que és la CNT i torna a créixer quan havia estat a punt, eh, quasi bé, de, de desaparèixer per desavenences i per diferents històries internes i externes. Et vull preguntar si, referent al cas Escala, sí. coneixes el llibre que ha publicat l'editorial Virus? De... Sí, uh, bueno, no l'he llegit exactament, el de l'editorial Virus. Sí que he vist que, que, com que nosaltres a vegades ens envien informació conforme el que publiquen, però sí. Uh -huh. uh, bueno, el cas Escala es, va ser un cas una mica peculiar de, de lo que és, uh, diguéssim, terrorisme d'estat des del punt de vista de que bueno, hi ha una sèrie de gent vinculada al món llibertari doncs, que, bueno, que fan un atemptat a, lo que és a la sala de festes escala a Barcelona i bueno, fan un atemptat amb còctels Molotov a, a l'entrada. El que passa que, posteriorment, en doncs, aquest edifici doncs, es produeix un incendi que, com bueno, ve de l'època bueno, en tenim testimoni, que l'incendi en realitat no va començar el que era ben bé l'entrada per per qüestions d'investigació de, de que van fer els propis bombers, doncs estava bastant clar que havia començat a la part de darrere i amb una sèrie d'arqueològics que només estan a la base de l'Estat. A partir d'allà, doncs, es criminalitza tot lo que és el, el moviment llibertari i, bé, bueno, la FNT és la més perjudicada perquè, clar, molta gent... Veu que les coses poden anar a les males. Hem d'entendre que és un moment que la transició democràtica, entre cometes, doncs, no estava molt segura. Tinguem en compte que amb, la, amb el cop d'estat del 81 i tot plegat, doncs la situació era molt clara i molta de la militància, doncs, abans de que les coses empitjorin, doncs, es prefereix abandonar al sindicat o directament formar part de parts rescindides de la CNT que no, no siguin vinculades a aquests possibles problemes. Mhm. Uh -huh. Jo també et volia preguntar, a Marcel, a veure quin és el vostre funcionament, perquè crec que... Bé, i m'han explicat que, que funcioneu d'una manera molt diferent, que no els càrrecs no estan retribuïts, que és una cosa molt més altruista. perquè no ens expliques una sí. mica? Bueno, doncs el nostre funcionament de grans trets, bueno, és evident que som un sindicat, el que passa que molta gent ara actualment, doncs, doncs, el que deies abans, s'identifica doncs, com a sindicat o com obres UGT, Uh, per ser els més coneguts. De, uh, jo tinc l'opinió que són més aviat gestorius sindicals que no pas sindicats. Uh, per què? Doncs perquè jo entenc que un sindicat doncs, el formen treballadors. Uh, en canvi, com podeu veure, com a Jans Obrers i IT, doncs, uh, bàsicament els seus càrrecs de direcció són remunerats, són, gent que són alliberats sindicals, que se'n diuen, que són gent que, doncs, que viu de d'una bueno, espècie de professió o sigui, viu dels problemes de la, de la classe treballadora, diguéssim o sigui, eh, ells cobren o sigui, per exemple, jo què sé, jo soc de, del sindicat de la CNT d'Olot i, i aquí a Olot, per exemple, doncs hi ha comissions i hi ha l'objectiu de l'edifici sindical, hi ha dues persones una cada sindicat que des de fa 30 anys, doncs, que tenen aquest càrrec i viuen d'això doncs dels nostres problemes, en casa el cas de la CNT, però és totalment diferent nosaltres, els nostres càrrecs no són remunerats, en principi perquè creiem que, bueno, que, que quan s'està en un sindicat no és, no és per benefici personal, sinó per, per benefici col·lectiu. I en tot cas, eh, rebutgem doncs, tota aquesta parafernàlia que és un càrrec propiamente entès dels sindicats, comissions obrirs o OGT que aquests càrrecs acostumen a ser de direcció, o sigui, ells ordenen i manden, en principi, les assemblees i totes aquestes històries són més aviat consultives. A més fa falta veure les últimes reformes laborals i qui tracta amb l'estat i amb la patronal. Tot i ser comissions obreres i UGT, doncs menys del 10% de la població activa, doncs estan firmant eh, o sigui, coses que ens afecten una mica tots i en part doncs CNT o el que són els seus càrrecs, doncs és això és totalment de manera Voluntària. i a més a més el nostre sindicat és assembleari i és una, és una... o sigui, nosaltres, tal com et dic les directives del nostre sindicat no parteixen de la cúpula sinó que parteixen de les bases nosaltres, cada sindicat local, dos tenim les nostres reunions entre tots els afiliats allà ningú mana més que, que cap altre és uh, totalment assembleari i en tot cas, doncs, quan es vol organitzar una cosa a nivell doncs, de tot Catalunya, doncs, simplement doncs, hi ha els nostres òrgans O sigui, hi ha, hi ha plens i plenàries a nivell regional, diguéssim, de tot Catalunya. I Balears, doncs, que ens reunim allà amb representació de cada sindicat, els companys que s'hagin triat a cada localitat, i doncs, allà s'exposen les diferents idees en peu d'igualtat i, i no, no hi ha diferències. Dir, per alguna la CNT és un és un sindicat que el seu funcionament és anarco-sindicalista, es basa en un dels principis anarquistes i llibertaris. O sigui, de, o sigui per, per nosaltres és l'anarquisme, doncs qualsevol politicòleg dirà que és, que és la màxima expressió de la democràcia. Molt bé. Sí, és, és. Però en aquests moments a Barcelona hi ha la CNT de Medina Seli i la CNT de Joaquim Costa és un dels problemes que, que et comentava, que van ser causes de, durant els anys 80 i 90 de més o menys una fragmentació molt gran de lo que era la, la CNT i el moviment llibertat en general. Eren problemes interns que més o menys ben portats per, amb dues parts i i el que CTV t'anomenaria la CGT o la CGTTV és una decisió de la CNT de l'any 79, és, és, és un cúmul de problemes realment complexes. és, és realment llarg, de... uh -huh. o sigui hi ha hagut gent que estava en el sector diguéssim Joaquim Costa, que diguéssim és el... la part que no està federada dintre la resta de la CNT a nivell estatal uh -huh. es considera que aquests sindicats doncs, en principi estan expulsats de, de la CNT, tot i que ells continuen reivindicant que són la CNT uh -huh. El que passa que en diverses ocasions s'ha doncs, intentat, en aquest cas concret, d'intentar doncs, arreglar les coses i bueno, sindicats com CNT i l'Hospitalet estaven al sector Joaquim Costa, però bueno, sense cap problema van tornar a entrar dintre la resta de la CNT i benvinguts van ser i ben còmodes que estan, diria jo. Uh -huh. Jo et volia preguntar una altra cosa, ja no tenim gaire més temps, però et volia preguntar enfront de la crisi Uh, si teniu pensat fer alguna acció concreta o també et volia preguntar si està bo a dintre d'aquesta campanya contra les 65 hores sí. que, que té el lema que la crisi la paguin els rics si que estan preparant mobilitzacions el 15 i el 29 de novembre Sí, bé, bueno, o sigui, nosaltres el tema de la campanya de les 65 hores evidentment la l'atractem perquè és un tema que afecta tots els treballadors i de manera molt greu Uh, no estem englobats dintre una sopa de lletres d'altres col·lectius que bueno, poden tenir una sèrie de propostes que les trobo molt lògiques i fins i tot hem, hi ha hagut algunes reunions a Barcelona amb altres col·lectius que bueno, sembla que, que sí, que tiren bastant una línia semblant a la nostra, però nosaltres ja teníem la, la nostra campanya muntada pel nostre compte. No, en principi no... no... Suposo que, que té qualsevol col·laboració amb altra gent que a mínim a nostra mateixa direcció no, no, és, no és impossible, és cap, cap problema, el que passa que ja et dic, nosaltres evidentment ja estem preparats la nostra campanya, diguéssim, de cara al desembre, que és quan es preveu que el Parlament Europeu tracti la, la, el tema aquest de les 60 hores. Molt bé, doncs no ho sé, tens alguna cosa més a afegir o, o ho deixem així per avui, què et sembla? Sí, bé, bueno, simplement afegir una altra diferència que hi ha comissions UGT, que és bastant bàsica per nosaltres, que és que nosaltres no participem, no participem a comitès d'empresa eh? o a eleccions sindicals. Nosaltres considerem que dintre de l'empresa s'ha d'estar organitzat a nivell assembleari i que els nostres representants no tenim per què tenir privilegis ni d'hores sindicals ni, ni l'assemblea, simplement amb un comitè d'empresa, l'assemblea és consultiva per nosaltres, l'òrgan decisori és l'assemblea és bàsic, és, per, és per, perquè ens entenguem, perquè allà en una assemblea 4 els hi veuen més calors i els comitès d'empresa tenen certa tendència a funcionar d'una altra manera i a, a través de comitès d'empresa és com els malanomenats sindicats sindicats reben 8 milions d'euros l'any per tenir els seus representants en aquests comitès d'empresa, saps? O sigui, ja dic, no ho sé, nosaltres aboguem per l'assemblea. Teniu un funcionament diferent. Sí. Hi ha una altra, una altra diferència, no? Que, és que vosaltres no admeteu policies ni carcelers? Sí, bueno, aquesta és l'altra... O sigui, nosaltres, en principi, tothom pot formar part de la CNT, menys cossos repressius de l'Estat, com podríem entendre la policia, o militars, o bueno, gent d'aquest estil que per nosaltres no són treballadors perquè alguna vegada hi hem tingut alguna discussió amb cossos policials que ells aleguen que sí que són treballadors i nosaltres entenem que un treballador no, o sigui, una pistola no és una eina perquè ens entenem més una arma de batall uh -huh. és una diferència important sí, per uh -huh. exemple, doncs, eh, jo personalment estava a l'AUSTEC eh, el sindicat eh, de l'ensenyament sí. i me'n vaig esborrar quan vaig saber que doncs, els carcellers també hi eren perquè no no volia trobar en no, una manifestació colze colze amb aquesta mena de gent això són coses que més aviat no les expliquen i, i quan els hi vaig demanar explicacions no només no me les van donar sinó que van intentar convèncer'm que els carcellers també era una feina com una altra i això jo fa, mol, fa molts anys que tinc clar que no és, que no és així no? Tenen les mans molt brutes, sí uh -huh. Bé, doncs, moltes gràcies, Marcel, ja tornarem a parlar en alguna altra ocasió i si tens alguna cosa a explicar de mobilitzacions que feu per Olot o per on, per on sigui, ja saps que això és una tribuna oberta a la mesura de les nostres possibilitats. Mm -hmm. Molt bé. Ja, D'acord. Salut. Salut. Gràcies, bona nit. Doncs, si us sembla, farem la mitja part i continuarem després parlant de l'Amadeu Caselles amb la seva advocada i de les darreres repressions que hi ha sobre la taula. Aquesta nit, Aquesta nit tu i jo pescarem la lluna i radioona Radio sense... Sí, sí. sí, sí. i n'estran fos. L'escala fosca i la imatge vella que s'amagava en un racó. I el llit de fusta negra i foradada i els teus llençols tan nets. I la riba suau d'una matinada que ens desperta més eves. Però no vull que els teus ulls plorin, digue'm adè. mi fa pujada i me'n vaig peu. pèl. Que el dia adéu a la porta que es tanca i no hem volgut tancar opli el piti i cantar una tonada. Si el fred de fora et fa tremolar. Cal no escoltar aquest cos que vorrada.ligat en un pelser I oblidar tot una la teva imatge. I aquest petit tindré. Però no vull que els teus ulls plorin diama que el camí fa pujada i me'n vaig a peu. <fixi> Cal carregar la guitarra a l'esquena i tornar a fer el camí. D Un vespre gris remuntant la carena em bado fins aquí les ones han d'esborrar les penjades que deixo en el teu port em vaig a peu el que fa posada. i a les bones i a a flors Jo ho deia en el sentit que a vegades al carrer se sent aquella frase, que per mi és una frase terrible, de si són a la presó alguna cosa deuen haver de fer. I moltes vegades la gent que hi a la presó no està ni tan sols jutjada. Perquè Vic, per exemple, està condicionant la política i està fent que la Convergència voti més cap a la dreta. Però està a la presó pendent del que està l'hospital en coma... La coordinadora d'Osona contra la tortura i l'explotació presenta Còctel Contrainformatiu, per saber escoltar la veritat de les seves mentides. Còctel Contrainformatiu, el programa de contrainformació de la Vall del Gès. Dilluns, de 10 a 11 de la a Ràdio Ona. Doncs seguim endavant i ara informarem sobre el tema de l'Amadeu Caselles. Aviam si aconseguim la connexió telefònica amb la Diana. Perquè darrerament sembla que la repressió en contra de l'entorn de l'Amadeu s'accentua, no? Uh -huh. què, què ha passat amb els advocats? Doncs que ara han fet una denúncia des de la Direcció General de Presons i concretament des de l'Hospital Penitenciari de Terrassa, una denúncia contra la Diana i contra mi i qualsevol denúncia presentada a davant dels col·legis d'abocats té... Clarament, com a finalitat, impedir que els advocats continuïn treballant, ja sigui durant mesos o durant anys. Sembla que tenim una trucada, ara. Hola, Diana, bona nit. Bona nit, què tal? Mira, estàvem explicant una mica això de les sancions, bé, d'aquesta denúncia que hi ha hagut contra els advocats de l'Amadeu Casellas, sí. i jo no sé si és que no ho entenc prou bé, però... Uh, jo em pensava que els col·legis d'advocats estaven per defensar per de pensar, els advocats, no. no? No, però sembla que no. Mira. Per què no ens el expliques que... una mica com va tot això? El què en concret? Què heu parlat? Uh, res, hem anunciat el tema, només, només hem dit que hi havia això, que hi havia una denúncia de, de l'Hospital... Penitenciari de Terrassa, contra, contra tu i contra el Francesc Carnau. Contra el Francesc, sí, uh -huh. sí. I, però la denúncia es basa en algun en algun fet concret o en què es basa? En falsetats, uh -huh. en, en fets que s'inventen. Sí, és cert que el dia 6 de setembre, que és quan quan l'Amadeu eh, va acabar la vaga, el dia següent no el vam anar a veure, uh -huh. I aquell dia ens van posar més impediments de, de lo que ja ens anaven posant per entrar. Ens van tenir molta estona al carrer que no ens deixaven accedir a l'edifici, que els mosssos d'esquadra yeah. demanant-nos els nostres carnets, de col·legiats ara se'ls emportaven cap dintre, deien que havien de comprovar la nostra identificació, torna, van tornar, ens el van tornar, després van tornar els Mossos d'Esquadra, ens el van tornar a demanar, així com demanant-nos disculpes, però ja ens estava feia més de... quasi mitja hora, 20 minuts. Bé, tenim testimonis, perquè en, aquell, en aquells mateixos moments estava fent una concentració sí, sí. davant de l'Hospital Penitenciari de Terrassa, hi havia sí, sí. força gent... I entre aquesta gent hi havia el Joan Tardà, el diputat d'esquerra republicana, que va ser al nostre costat. Que va ser testimoni de les dificultats que us posaven, no? Però, però bé, ara al costat aguantant aguantant el xalfaq. La puta un, un gat mort, que el teniam allà al costat. Allà un nen esperà i havia un gat tu creus, això... minuts, tu creus que això? Tu creus que això era, de... era deliberat? No crec que sigui casualitat perquè feia molta pudor, no no no s'acabava de morir aquel gat uh -huh. allà ja feia com a mínim vint hores que estava ja a se i allà ens feien esperar uh -huh. allà enreixat que en volte eh, peril sí, l'edifici de que és l'hospital penitenciari. Uh -huh que és una porta abans de la porta per entendre'ns no una porta de la reixa del pàrquing, allà el, abans d'accedir al pàrquing no? uh -huh. allà ens tenien allà però bé, això no explica Finalment això vam... no explica cap denúncia, més no. aviat la denúncia hauria de ser el contrari no? que nosaltres l'havíem contra... d'haver fet la denúncia aquell dia potser sí, no? l'hauríem d'haver fet perquè el, els impediments ja van ser massa ja? perquè després ens vam, deixant, ens vam, vam accedir a l'edifici un cop estàvem dintre l'edifici, que no van deixar que ningú ens acompanyés, allà hi ha una sala d'espera perquè la gent es pugui esperar i sempre ens havien acompanyat. Però si jo no m'acompanyava algú, doncs, per exemple, la, jo no condueixo, la persona que conduïa i m'acompanyava fins allà, doncs esperava la sala d'espera. Mm -hmm. pues aquell dia no van deixar entrar ningú a l'edifici, només vam entrar el Francesc i jo, ah? sols cap allà dintre. Un cop estem allà dintre sols, i allà ja no hi ha testimonis, només estan ells, els, els policies i els guardes, doncs allà ens diuen que no podem entrar els dos junts. Que això és una altra norma que s'inventen, perquè... Una nova norma que havien fet, perquè altres vegades... Vamos, sempre hem entrat, quan anem el, jo i el francès junts, a qualsevol presó, sempre uh -huh. entrem junts. Tá, si, si defensem... A la, nosaltres som molts advocats que defensem a la mateixa persona pel mateix tema... Uh -huh. Sí, sí, sí, sí. I, aques, i aquesta vegada us van obligar uh, a entrar primer l'un i després l'altre no? i tingués en compte que eren quasi les dues ja. nosaltres ah, vam arribar a l'una i això ja eren tres quarts de dos uh -huh. sí? una cosa i l'altra i tres quarts de dos sí, sí. ens diuen que primer un i després l'altre llavors ens diuen que la maleta no la podem entrar que hem de amb taquilla la Porque maleta amb, amb els papers el paper. relatius a, a l'Amadeu. La coses que li heu de comentar, no? Clara, sempre entrem amb la maleta mm -hmm. a les presons, uh -huh. als locutoris. Uh -huh. Llavors allà no. Que la maleta l'hem de guardar allà a les taquilles. Coses així, no? Després, ja quan diu, només pots entrar a l'expedient i el bolígraf. Doncs quan quan entrava jo, vam decidir entrar, que entrava jo primera, em diuen que me fan aturar i em diuen que he de passar, i d'introduir l'expedient i el bolígraf per una gran màquina escàner. Mm. No, també mai m'havien fet passar els meus papers per la màquina escàner, però que hi dia sí, mm -hmm. coses així. Llavors em diuen que no puc entrar de l'expedient els diaris que portava dintre diaris que informaven de la vaga de l'Amadeu per mostrar-li que no els podia entrar que tampoc podia entrar aquest bolígraf ah, sí. això és, bueno, és desmesurat, no? sí, sí, sí impediments, aquests, obstacles, obstacles i tu vas sacatant les normes perquè el que t'interessa és entrar uh -huh. i uh -huh. les vas acatant i al final vaig entrar i, Però ara, ara, dos mesos després, sí. arriba aquesta comunicació del col·legi d'abogats en base a la denúncia dels carcelers d'aquell dia. I te'n penedeixes molt de no haver fet la denúncia, perquè altres dies havíem fet queixes. Havíem fet queixes per, per com ens havíem tractat a nosaltres. Uh -huh. És que, clar, Però ells... no, no acabaries mai, sempre estaries no. posant queixes. Yeah. Ells, ells juguen amb això, no?, que tenen tot el dia per, uh, per anar-nos marejant. Mm. I llavors, mentre mentrestant, mentre vosaltres no acabàvem de sortir, doncs, la gent del grup de suport anava marxant Marexant, perquè, clar, no. ja era migdia, la gent estava cansada, la gent mm. havia d'anar a dinar... Clar. I juguen amb això, clar. I tant. Mm -hmm. I ens vam acabar quedant sols allà, al mm -hmm. final. Clar, clar. O sigui que en comptes de la denúncia que nosaltres podíem haver posat, ara arriba la denúncia contrària. I suposo que també no la vam posar perquè allò ja s'havia acabat, la fase de l'hospital amb l'Amadeu, ja s'havia acabat. Ja Clar. sabíem que l'Amadeu havia a la vaga, que nosaltres traslladarien en pocs dies cap a, cap a Brians, uh -huh. a Brians 2, i que ja no hi havíem de tornar. Ja. Uh -huh. Però llavors va ser la traca final, eh? O sigui, es van es van guardar tota la mala fe per l'últim dia, bé, tota no, perquè ja l'havien fet a servir contra la mare, contra la gent del grup de suport, sí. però llavors devia ser, doncs, dir, bé, doncs ara ara us, ara sabreu qui som, no? Però aquests carcellers, aquesta denúncia que han fet contra nosaltres, no és la primera denúncia que fan, eh? Mm. En contra de l'Amadeu i en contra de la gent que solidaritza, eh? han fet altres escrits dirigits al, a la Direcció General, al Batlle, uh -huh. a la Tura. Uh -huh. Això si es visita la pàgina web de UGT presons. Sí, mira, no fa gaire parlaven de sindicats i de sindicats que tenen entre ells carcerers i de sindicats que no en tenen, justament. Uh -huh. uh -huh. Doncs, si es visita aquesta pàgina de UGT presons, està tot publicat. Uh -huh. És públic això, ells ho fan públic. ells fan una queixa al Batlle i la publiquen allà. Sí, jo pues, recordo. En de la gent solidària demanant, pues, no sé, canvis de matrícules i i coses excessi surrealistes, perquè Sí, són surrealistes final, totalment, perquè que sigui surrealistes, Sí, perquè per exemple, això que dius de les matrícules ens, ens va sobtar moltíssim, perquè eh, a nosaltres no ens va arribar res, només ho han veuren en aquesta pàgina uh de, de l'UGT, sí, sí, sí, sí. perquè ells feien referència a una concentració que hi va haver al sí. començament de la vaga, sí. que érem 7 o vuit persones, no, sí. no, no, no arribàvem a deu persones, que aguantàvem una pancarta i que en un moment donat doncs vam, vam accedir a lo que és el recinte del pàrquing sí. per la senzilla raó que l'Amadeu ens veia des d'una finestra que donava eh, en aquella direcció. No? Sí. I vam estar allà només de 5 minuts perquè de seguida vam tenir els Mossos d'Esquadra a sobre i l'únic que els hi vam dir als Mossos és que volem que ell ens vegi. No, no, tranquils, que marxem de seguida, només volem que ell ens vegi i marxarem immediatament. Eh, doncs en cinc minuts hi va haver temps de que ens amenaçessin i de que ens, ens fessin saber que allò repercutiria negament, negativament en l'expedient de l'Amadeu, etc. Sí, llavors la sorpresa és aquesta, no? que al cap de dies eh, surt eh, aquesta mena de queixa que han adreçat els carcellers al Batlle dient que un grup de suport estava eh, copiant els números de les matrícules dels cotxes que estaven estacionats, quan en cap moment ni se'ns va passar pel cap d'acostar-nos als cotxes, ni sabíem de qui eren, ni ganes de saber-ho. Vull dir que no, mm -hmm. no tenia res a veure. Vol dir que realment la mala fe sí, eh, sí. És, és, impre, és impressionant, no? És la mateixa, la mateixa mala fe que ara quan diuen que ens dediquem a introduir pancartes dintre de l'hospital penitenciari. Sí, aquesta és l'acusació. Quan, quan et van fer passar per fins i tot el bolígraf que a més a més després te'l van prendre no? sí a sobre. i el Francesc té la segona part de l'explicació d'això del bolígraf sí, sí, sí quan, <laughs> quan la Diana va desaparèixer cap a dintre passant al tercer control mm. que jo ja no la veia, jo ja no podia avisar-la llavors un dels carcelers de l'escàner se'n va acostar i es va excusar dient aquest bolígraf se deixat li ha caigut a terra i però això descuïllat. no és veritat tampoc, ja, ja. perquè a mi me'ls van dir que no podia entrar sí, sí, bueno, però ells ja saben que això no ho poden fer llavors vols... et deixen sense la... Ah, però a, però a és tu, tu, com que que no ho poden fer jo vaig a catar uh -huh. i a tu et diuen això no? uh -huh. per... però clar és que sí, sí. no sé si la gent s'imagina el que pot suposar per a un advocat o una advocada uh -huh. anar a veure un pres sense bolígraf uh -huh. perquè uh -huh. clar, clar això vol dir memoritzar tot el que et digui i... Bueno, jo no vaig sé. entrar tranquil·la i no, me vaig, no, no em vaig enfadar, perquè jo sé que l'Amadeu sempre té un bolígraf a la seva allà ah, amb ell. Uh -huh. I vaig entrar tranquil·la, vaig pensar, bueno, pues, saps? Queda-te'l i fes el que vulguis, no? Uh -huh. Perquè jo sabia que a dalt tindria un bolígraf de l'Amadeu i vam estar compartint el bolígraf jo i l'Amadeu. Ja, però depèn de les circumstàncies perquè en segons quines presons' si et deixen sense bolígraf la comunicació i la comunicació és a través d'un locutori que no es poden, que no es poden passar papers però ja m'havia passat altres vegades aixòò del bolígraf uh -huh. que quan passaves el primer control eh, te fan te diuen que que no pots entrar a aquest bolígraf que ve dius no, però jo necessito un boli. I quan estigui dintre de tot, el demane als funcionaris que hi ha allà a la porta, al, a dintre de tot. Uh -huh. no, no, no fos cas que, que fos... els locutoris demanar-li un bolígraf perquè el de l'entrada te la fotut. No fos cas que fos un bolígraf de la gente zero no? zero7. Sí, que ells, això d'aquesta manera ho justifiquen ells. És que m'estic imaginant la cara que deuen posar les persones que ens escoltin i que no, que no, que no, que no sí, hagin que anat mai una a una presió sí. que, que són situacions difícils sí. d'imaginar uh -huh. i fins i tot eh, quan, quan es dona el cas de que hi va sovint per un tema concret per, fins i tot encara que no siguis advocat. Cada setmana hi ha un problema nou, Cada setmana hi ha un... que si ara no es pot entrar a la roba, que si ara sí, que si ara no, que si la norma d'un dissabte per al següent ja no val. Mil impediments. Mil impediments. Sí, sí. Ah, amb un... Tot el que hem explicat avui, ja no sé si queda més estrany la pancarta, el bolígraf o el gat mort de l'entrada. Pensant amb la gent que ens escolta. Eh? Sí, sembla que estiguem explicant aquí una història sí, però, de ciència-ficció. Però precisament avui, en el Semanari el 9-9, mm. es publica una fotografia de l'entrada d'un jutjat d'aquí de Vic, el, sí. el, el número 5. Mm. El número 5, perquè els altres quatre estan en un edifici nou, modern. El número 5 està en un edifici que queda al costat, que és municipal, mm. i que havia estat ocupat també per la Guàrdia Urbana. Ja havia entrat algunes vegades, a part de que anàvem al jutjat, també anàvem a un local que ja hi havia sobre el, les dependències de la Guàrdia Urbana, mm -hmm. on eh, a vegades es feien festes populars. Mm -hmm. Però bé, el cas és que la, la fotografia d'avui, del 9-9, mm -hmm. el que es veu és una brutícia exigerada en la, en la, sí. la sala, sala d'entrar. Què dius? Sí, una brutícia exigerada el periodista fa un peu de foto explicant, això són cables vells això és porqueria acumulada sí, I, i la cosa ha arribat a ser tan escandalosa, que suposo que ha sigut algun avogat que deu haver fet alguna queixa mm. i llavors per vergonya de l'administració de justícia avui surt aquesta fotografia al setmanari aquest I, i això em sembla que ens pot ajudar a fer-nos entendre amb el tema del gat mort mm. em sembla, eh? sí, sí, sí, sí. És així, és així. Uh -huh. el tenien allà a l'entrada sí, sí. ja, no, ja, ja no vull dir que l'hagin mort expressament per tenir-lo tot a no, ja no tant, però el van deixar allà sí, ja, els, ja, els, ja els hi va haver oh, sí. ell estava allà i van dir mira, els farem esperar aquí justament aquí on se sent la pudor sí. Sí. en aquesta entrada sí, sí. sí, perquè jo recordo un moment que en Joan Tardà que, que va venir quan el vam avisar el diputat d'Esquerra quan, quan el vam avisar que hi havia problemes per entrar va ser quan va venir i ell mateix va dir que anem a parlar un tros enllà perquè aquí no s'aguanta. No, no, no, però més enllà de tot eh, aquesta repressió, eh, el fet de que us hagin posat aquesta denúncia eh, i que bé, això que, que, que aquesta denúncia la facin al Col·legi d'Advocats i que a mi em sembla inversemblant perquè sembla que hagin de ser els advocats els que han de donar suport a uns seus companys, però què pot suposar això? Pot doncs suposar podem... un tema Però, greu? O... Ara, ara ja o s'ha sigui, ja iniciat un procediment sancionador cap a nosaltres. Però abans ara ja ens han donat un termini de 10 dies per fer al·legacions. Uh -huh. El següent pas, el següent que dirà el col·legi en lloc de donar-nos dies per fer al·legacions, el que els dirà és proposta de sanció. I Però... aquí és quan ens diran... Abans de, de abans de deixar-vos explicar, abans de deixar-vos defensar, res de res, eh? és que no... no, no. Ara ens donen, sí, sí, ara ells al el col·legi el col·legi ha rebut la denúncia de, de l'hospital. Perquè de, estem, no parlant, de estem parlant de tres col·legis d'advocats, no? Sí, sí, sí, clar, perquè l'han enviat ells al col·legi de Lleida i de Barcelona, i aquest el col·legi de Lleida, el de Barcelona encara no sabem, no tenim notícies, però el col·legi de Lleida el que ha fet és reenviar-ho al col·legi de Terrassa, per és el content uh -huh. per, per, per, per la zona, perquè uh -huh. això va passar a Grassa. Però aquests col·legis d'advocats ja pressuposen que sou culpables d'alguna cosa. Ara ja ens diuen que ens hem de defensar, i ja ens donen 10 dies per defensar-nos. Uh -huh. Jo ho trobo terrible, no? Perquè si jo sempre sí, m'havia podia... pensat que un col·legi d'advocats era per defensar els advocats. És no? que el que haurien d'haver fet era arxivar i que nosaltres ni sapiguessim que, que t'hagués seria... fet aquesta queixa. Uh -huh. I en comptes d'això... Haguessin rebut i ho arxivat. Però no, en comptes d'això, doncs ja comencen amb el procediment, que uh -huh. és donant-nos 10 dies per fer alegacions. Perquè l'acusació és falsa, el que vau entrar una pancarta a més a més és fals, però suposant... Les pancartes estaven fora i la pancarta ja les veia. Clar, ja però veies. suposant un cas hipotètic en què un advocat hagués portat una pancarta a un seu, a un seu defensat, mm. és que a mi no em semblaria un crim, no? No, ni cap infracció administrativa. Ser... Ja, però aleshores el Col·legi els col·legis d'advocats què fan? Doncs ja donen per bona, sense més, la versió de la policia i punt. Ja ho veurem, ja veurem, però a mi porta intentant tu. Des de l'any 74 i eh, no ho han aconseguit mai, apartar-me. Sí, Francesc, però tu ets un home i tens barba blanca. Uh -huh. I jo no. Jo, ja, jo. Ja. Doncs, Diana... Jo sóc dona ja i estic pots... col·legiada. Uh -huh. I per i això, ells ho saben, clar. i per això la queixa o la denúncia va eh, molt enfocada en contra meu. Sí, sí. No només en contra teu, sinó també en contra meu. Uh -huh. No, no, això està no, clar, està no? A, a propòsit i amb uh -huh. molta mala intenció. El I fet dic, de ser dona encara és una greujant. Sí, uh -huh. sí, i dic que, que, el, que el pròxim que, que farà el col·legi, uh -huh. ara, la, després que, passi, que nosaltres fem, complim amb el, amb el termini que et de les al·legacions, uh -huh. la pròxima comunicació que rebem del col·legi serà una proposta de sanció d'inhabilitació i uh -huh. ja veurem per quant temps. Si sí, sí, però... sí, per uns sis mesos, un any, veurem. Bueno, però hem de procurar que això no passi i ens hem de defensar, no només vosaltres com advocats, sinó, sinó tots plegats, com amb la gent del grup de suport, perquè mm. ja vam explicar altres dies que també hi ha hagut repressió a altres nivells. Vull dir que hi ha persones que ja teníem l'autorització per entrar i ens ho han prohibit de cop i volta, entrar a la presó... Mm que Franqui de Terrassa... Doncs, el van... Franqui ja l'han sancionat. L'han sancionat dues està vegades. Sancionat, clar, està dues vegades. Està en tercer grau i ara, aquests dies concretament, està dormint cada dia a la presó, mm -hmm. quan, quan el cap de setmana ja, ja no hi anava. Mm -hmm. Vol dir que tot plegat eh, s'han durit molt, no? Mm -hmm. Sí, sí. Per això dic que jo no les tinc totes. No, Evidentment no. que ens defensarem. I... Uh -huh i fins al final no, però no lestim totes de què no, sortim il·lesos no, però el secret és el de sempre és que la gent sàpiga la situació sí. i ens hem de refiar de la solidaritat igual mm -hmm. que lamadeu ni més ni menys mm -hmm. sí, sí, tots estem en el mateix barco no? d'alguna manera mm -hmm. Mm -hmm. doncs no ho sé, em sembla que s'està acab... sí, acabant el temps mm -hmm. Però en parlarem tantes vegades com convingui sí. i suposo que s'haurà de demanar solidaritat amb altres advocats, potser també, no? Potser no, potser no tots els advocats i advocades eh, estaran disposats a silenciar-ho i a permetre-ho, no?, aquestes coses. Uh -huh. jo, vull, jo vull creure que n'hi ha algun o alguna que, uh -huh. que es voldrà solidaritzar amb vosaltres. Uh -huh. Amb nosaltres, vaja, perquè és això que dèiem, no? Som tots ficats a dins de la mateixa lluita, no? No. Doncs, val, doncs estem, va. Estem acabant, ja. Seguirem la setmana que ve. D'acord. Salut. Salut. Endavant. Bona nit. Bona nit. Fins dilluns que ve. Fins dilluns que ve. Sóc un liberal. Vaig celebrar quan en Humphrey va ser elegit. La meva fe el sistema es va establir. Estic content que els conservadors fossin fora de la ha-he falsi, eh he hi Estimo els portorriquens i els negres sempre que no es converteixin en veïs.